Sen4pulsis e pae má sin tunisas radiokurna ja. Moi boas tardes, queridos aintes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM aquí en Radio Cornellá con todos vosotros tentando de levar adiante dúas oriñas de radio en galego nos controis técnicos, como sempre o noso grande e especialista técnico Kiko Belinchón. Eu meo cuarón debería estar armando, pero seguro que non estás coitar ali na celebración, no sitio onde se topa ahora mesmo, que seguro que están a pasar enormemente ben, ainda co, co Fresquinho que, que pasa, pero seguro que durante estas dúas horas intentaremos comunicarnos con él. Sentimos moito a non presencia de por certos asuntos, pero que... Queridos ointes, a música é eh, para que todos vosotros o pasen ben O pasedes ben, e o mellor, pois tamén atopedes cousas e novidades interesantes O que facemos é eh, poñer un bocadiño de música Para despois conectar co o noso primeiro correspondente eh, Alina Costa da Morte, a Óscar Rey Adiante, pois, a música, e eh, seguimos ten a xona Garga mala xona ten Garga mala ten a xona cantar e bailar, ven e eh, ah. Deixamos a música. Un pequeno erro aí. Moi boas tardes, amigo Óscar. Bendío, moi, moi boas tardes. Ora, que tal? Boa tarde. Boa tarde, Ben. Xa já estamos aquí con fresquiño porque parece ser que esa borrasca aí xa non toca tanto, pero aquí empeza a facer un poqueiño de frío. Que tal? Pois, pues agora aquí agora mesmo, pues, temos un tempo fermoso. Non podemos decir que é primavera porque porque, bueno, notase que ainda hai fresquinho pero, bueno, despois de todos estes días de temporal agrada este sitio sol fixar a súa presencia e pola tarde está empezando a caer o sol ahora aquí en Galicia eh, e aquí estamos de como vos prometía a semana pasada sí. eh, pois pues eso buscamos un pouquiño sobre o que vai a dar de si sí o ano do xestal en Carballos eh, vamos a empezar con esta noticia comentarvos que o pleno de, da corporación pues eso, probou o que o ano de 2023 e o ano chestal en Carvalho, creo. Se un estuve investigando, bueno, que este ano é moi moi necesario, non para os nosos ointes, es decir, despois que que han recuperou pois a canción do antigo reino de Galicia, por exemplo, ou paquar a luz do Candel, non, que cantaba moito no lugar, pois este tipo de de, de, de folclore tamén foi recuperado polo Xestal. Claro. Foi unha figura importantísima na proyección musical eh, da cultura galega, sin embargo, é un pouco chamativo que, bueno, está atopado, enterrado en, en razo razón mm. se significara ningún tipo de de homenaxe eh, de, digamos de, de rompamento polo polo seu pobo, non, hasta Ajá. ahora no ano 2023, co cal Pois pues, eh, a atención a das cousas que se pretende facer incluso por pues, é eh, trasladálo a tumba pois pues, a un sitio pues, máis honorable, ¿no? mm. que está nestes momentos, que está como un pouco esquecido. Eh, eh, bueno, Preparase, sí, para este ano, pues, unha serie de actividades. Por exemplo, podemos decir que está estivo, pues, o pasado 4 de enero, pues, le vou sacar unha frenda floral na súa tumba, é tamén pois pues, houbo unha misa cantada pola Coral Aires de, de Bergantiños, el lle estivo fundador pues, desta uh -huh. desta coral, non, entre outros grupos. Entonces, durante o ano 2023 vai haber unha serie de actividades que iremos recollendo aquí e tamén vos prometo que vos irei contando, uh -huh. pero bueno, que a figura do está pois se volve a revivir para que en Bergantiños se fará pois pues, a través do seu concello con unha serie de actividades na que participan, pois, de forma unánime todos os grupos políticos tal o Cali o Cali, de agradecer tamén Claro, moi ben, que un, un recoñecimento fantástico <risas> No, estábamos pensando, tanto Armando como eu que hoxe non o tiñe que eu pero que estábamos pensando de poñeros en contacto con Cultura de Carballo para que nos fixera un pequeno percorrer pues, non sí. estaría nada mal que, que entrevistaras a conselleira o a propio Cali, o Cali, o e falar un pouquiño do xestalco vale. que sí que ten unha posición importante Valeo. Mientras, eu vou contando sí. pois, o que recollemos esta, esta semana en, en que pasa na Costa Gal, pois, a Punto sobre todo no ámbito social, pois, constitúese formalmente a plataforma xoxanidade pública da Costa da Morte ah, a entidade ben. fai un chamamento para participar pois, nunha gran manifestación que se espera o 12 de febrero en, en Compostela xa vez despois o gran problema pro vos pediatras, cos matronos, agora tamén cos médicos de, de familia, pois encabeza pois, o grupo de, de persoas desta plataforma a Naif, Isterra, a Vanessa Vicendi, é un grupo de colaboradores que están a traballar formalmente pois, para que esta plataforma pois, vai acollendo un pouquinho de, de xeito e, e se pode traballar pois, eso, pois, para dignificar a costa un dos vans máis preciados que temos que é a nosa atención social e sanitaria. Seguimos comentando, non nos pareceremos nunca de comentar que o rural padece porque non ten servicios, é sin servicios mor máis, non? Entonces é un pouco a pescadira que se morda a cola. A veces é moi moi difícil explicárlle a xente pois, de, de Madrid, non? Por se invirte a unha ave en Galicia, pero despois resulta que a liña de ave máis utilizada ahora mesmo está sendo pois, ourense madrino, por exemplo, por algo será. Sobre todo porque o rural tamén necesita que nos conecten ao resto do Estado, e sobre todo que devemos deixar de ser dunha vez por todas pois, o patito feo non de De, para, para os gobernos de calcar con os políticos na, na selección sempre se encha a boca dicindo pois que non morra sí, o sí, rural sí. partidos políticos con este nome pero ao final pois, o, os dereitos non son os mesmos que os que viven nas, nas cidades bueno, pois aquí temos esta primeira noticia que vos traio Non outra noticia tamén do ámbito político se sei se coñestes a Manuel Pequeño Eh, José Manuel Pequeño que é o alcalde de Dumbría Dumbría, si que non vai a ser eh, candidato nas próximas elecciones ah, yeah. esta semana, 40 anos de alcalde 40 anos, casi nada a verdade que, que unánimemente todo mundo coincide en que foi un gran alcalde non? que fixo moitísimas cursos por Dumbría certo que Dumbría pues, conta con moitísimos recursos naturais e un montón de ingresos que les permite tamén pues eh poder estar un pouco ao punteiro para certo que a volta ciclista quedou un pouquinho a coñecer toda a costa da morte que ten o seu núcleo na no Éxaro, na cascada do Éxaro é claro. eh, eh, bueno eh, non me deixaba chamar a atención non como unha persona que nese era de Dumbría, da Sarca, eh? ojo, que era da Meixenda, da parroquia da Meixenda, pertencendo ao concello de Ce, fui alcalde de Dumbría. Fui o alcalde de Dumbría co apoio da Alianza Popular. Pero despois consegui ser o alcalde pois eh, maioría tras maioría absoluta, pois co Partido Socialista chegando a sacar pois os mellores resultados do PSOE en toda Galicia, e, nun carai. nun concello, casi nada. Pero bueno, vai a deixar de ser alcalde nestas próximas eleccións, di que se retira e di que a clave do seu éxito tomamos nota, fui pues a, a humildade moi ben, a humildade yo, yo, yo quizás o chegamento ao pobo non que, que, que se deu conta de que estando perto sí. do pobo é precisamente como millor se pode eh, aproveitar sí, a parte, bueno, pues, aí si sí falamos dun concello dun bría non somos consellos rurales, pero bueno ao final, mira, aquí está, temos un casco urbano mesmo aquí, Ponteceso, ten dous cascos urbanos importantes, Córme pontese pero d'umbría como que é todo pois pues, unha serie de, de parroquias moi rurales, e el sou polo levar a esas parroquias polo pues, éxito de de outros, de outros lados polo tanto Por taméndas aquí o noso reconhecimento a a súa labor. A pequeno, ese miselño. Sí. Pequeno que Vamos. non é, que non é tan pequeno, non? No, no non, é, no. <ríe> pues non é, non. És todo moi grande, bastante Pois pues, veña saúdos sí. da nosa parte. Moi ben, moi ben. Bueno, esta semana supoño que estar de todo igual xa parátes ou tenes previsto falar. Os concellos andan todos por fitur eh... andan dando a coñecer un pouco as, as súas virtudes por por pola feira de Licema en, sí. en Madrid durante esta semana. É, bueno, houve unha serie. Eu creo que ao final as noticias sobre fitur dos concellos ten máis impacto a nivel local que debe ter fora, pero claro, dando un tazo a pensar a cantidade de stands que deve de haber a nivel mundial, países, tal, sí, bueno, sí, incluso sí. nos metemos en España, en comunidades, cidades grandes, pois pues, os pequeniños, pero bueno, eu creo que iso dos copina que, que é peor non estar, non? Por lo menos, pois pues, estar sempre nos permite aprender un pouquinho dos, dos demais, eh, ir vendo pues, o que fan outros e e sobre todo creando grupos, grupos de traballo en todos os consellos, facendo un pouco piña. É certo que coincidencias ou non a Costa da Morte nos últimos anos a nivel turístico está despertando, está despegando. Moito, moito. Están, sí. están se facendo moito mellor as cousas, as comunicacións é certo que melloraron, pero tamén melloraron as formas de, de, de tratar a aos forasteiros, de, de, de, de tratar ao turista, de tratar... Atención ao público, os servizos que se ofrecen, os hoteles, bueno, restaurantes, todo mellorou bastante e que queda un, un longo camiño, pero é certo que estar aí en futuro pois, tamén é importante. Más moito, cousinhas que recollemos. Moito, moito. moito, moito. A, a visibilidade fai que iso aumente no, en, en todos os sentidos, non? Si, sí, sí, sí, sí. efectivamente. Bueno, outras cosas importantes son os talleres que están a realizar estes días pola súa delegación do goberno que están levando a administración electrónica a todos os concellos, enseñando a xente maior fundamentalmente a utilizar pues, eso, as ferramentas de certificado electrónico firma digital, un pouco para eh, tamén romper esa brecha digital que hai entre as persoas Maiores e os máis novos de, son dos que penso como informático que creo os certificados digitales siguen sendo bastante complicados sí. de utilizar para determinar os colectivos da población, ainda que certo, que se melhoraron desde o seu inicio sigue sendo algo complicado eu, por exemplo, que a parte de ser profesor, tamén son profesor de profesores a veces saltamos como que ainda hai compañeros e compañeras que teñen problemas eh, sendo mm. colectivos con formación e con, con un bagaxe detrás, non? Pero Non quero que verxa o seu poño en tú a problemática que pode dar, pues en outros colectivos onde a, a formación dixital é, é mínimo ou inexistente., entón, bueno, este tipo de iniciativas que se están llevando aos concellos por parte da de súa delegación de Goberno puis será importante. En, entre elas destacamos pu pues, a celebrado en Pontceso esta semana é a que terá lugar tamén Eh, bueno, estuveron en, en Ponteceso, en Camariñas eh, vai a estar tamén en Dumbría precisamente no estallido con COVID-19 nos 23 ás 11 a media data Carai, unha pregunta, unha consulta particular, que, que, que, que bueno que ref, ref, ref, reflecto chap porque se fai aquí, o Concello ten, bueno, esa, ese traballo ten previsto que participen non somente os mayores, sino tamén os coativos é dicir, os, os, os, os estudantes, os, os que están no instituto os rapaces que están no instituto Yo, yo, yo, en a mesma EGB Pois pues mira, en principio aquí están proyectados, además están proyectados en hora de mañan e están sobre todo destinadas ás aulas municipais entón non, en principio están pesados fundamentalmente para a xente maior eu creo que pues... sería moi enriquecedor eh... E, era unha mezcla que aquí como experiencia particular eu le fixen a eu concretamente durante 15 días eh, pola tarde co, co, cos cativos e cos mayores e deixei de ser profesor eh, decir, os, os cativos eran os profesores dos mayores claro, eixo é unha das, das cousas moitas veces que, que intento sempre decir non? que o importante que é que, que haxa unha conexión entre a juventude e a xente maior eu que traballo nun instituto todos os días, eh, en bueno, son relativamente novos, teño 42 anos, pero danxe unha enerxía, transmiten sí. a enerxía, sí. e eso pasa mesmo con 42, pero seguramente que lle pasará a outra xente. Claro, é que, que, claro, eh, é que os, os maiores que eu tiven ali de, de 70, de 80 anos, dicen, non, non, te controlo todo o que, que queres, pero non te preocupes, que este rapaz enséñame millor que a ti. Ves, pues, perfecto, o de máis, como voluntarios é un traballo genial porque aparte eu creo igual a mí me dá esa sensación, ¿no? Pero que hai como unha desconexión, ¿non? entre sí. a xuventude e a xente maior, xa cantos que teñen na casa, non como unha no. vez que salen a ¿no? temos como vernos sí. naquele círculo de edades non vaya a ser ah. que se nos que, que nos algo, ¿no? No, era unha pregunta, pero... escoita, que te interrompin E que estabas coa tua crónica, no, no pero eh, eh, decido, que, oh, o sea, eu, que que Si pode ser, pide que se faga esa, ese traballo, eh, pois pues, non sei que posto que eh, eh, o, o resultado é excelente si, sí, si, sí. no, no, no Instituto normalmente intentar facer actividades nas que participen tamén personas maiores que venen contar as súas experiencias que sí. haxa un pouco ese feeling ¿no? entre, sí, sí, sí. Ese, ese, ese contacto entre xeracións é, é moi importante pues, falando de emocións tamén vale mm. que iso non deixa de ser pues, eso, ese feeling, esa emoción Vieiro programa educativo sobre a gestión das emocións que se lava este ano ou este esta semana que vem vais a levar a Carvalho a Aracha e a Coristán, un programa educativo basado no conhecimento da gestión das emocións tan importantes, no? dirigido ao alumnado de primeira e segunda de, de primaria, que a través dos contos conhecen cinco principais emocións tanto a alegría, como a tristeza, como a ira o medo e o asco incluso, vale, é importantísimo e aprenden a manexalas, manexar a ira moitas veces é importante os medos incluso unha alegría eh, excesivo ou pouca. non Con este programa pretende se preivir condutas de risco en edades xa moi tempranas que van aparecendo e que se van, se van eh, reconhecendo. Bueno, ademais desto, destacar pues, que xa pasa a haber carteles eh, pues, sobre o entroido, que se empeza a programar, o sábado que ah. se habito en corne, vai haber pues, sesión Bermú con o Grupo Unión e Forzas, Eh, pola noite verbena con estas dúas orquestas e un DJ vai a beber córme animan a xente a vestirse disfrazados con temática animal así que nas próximas semanas iremos falando tamén do entroido que vai collendo coñendo paseníñamente o testivo o naval que xa foi quedando atrás, polo demais pues, empazan a presentarse os candidatos as distintas opcións políticas no, nos distintos concellos da zona Más adiante, cando vai a cousa perfilando-se, iremos facendo pois, un, un, un pouco as o que pode ir dando de si sí, pois, a, a política municipal nas vendeiras Y lección sea con esto, finaliza mi crónica semanal, que yo pareció. Eh, fantástico, además resumida, porque sí. como diste, que, que todos que quieran ampliarla, que se metan a vos, a página extraordinaria que pasan a Costa.gal, donde eh, pueden ampliar todo lo que quieran en cuanto a información sobre la Costa de la Morte. Efectivamente, Des... a recordar ya gente que mañana, a partir de las 10 de la mañana, estaremos en Radio Roncuda, Radio Nere, emitiendo, ¿Mm? bueno, volviendo a emitir en diferido, pues siempre en Galicia. Pois agradecemos moitísimo a túa colaboración e, e a emisión aí na Costa da Morte pois mandamos un saludo moi cordial e bueno, a seguir disfrutando este fin de semana. Venha a vos adiante co programa. Uma, Boa semana. Boa semana. Vamos a, disfruta, a, a despedir ao noso correspondente con un cadiño de música.